10. A kenderáztatóhoz nappal szaktak járni. Napvilágnál csak egy barnás vízdelteli tározó volt. A sötétben tovább változott. Benne a víz kétnek képnek látszott, visszatükrözte a fákat, mintha bajkoronával díszíteni a sima felületet. A hold üres, fehér tányérként a a masztulatlan vízverett. Oda hallatszott a negyedeket kongató templom harangja. Gréta és Martina a kenderáztató szélnél lébkedtek, cipőjük ijesztően a súlyuktól szétmorsáló nedves fölbe. Vál, vál mellett haladtak anélkül, hogy egymáshoz értek volna. Suttogva beszélgettek, hogy a fiúk ne hallják, de a hangok a mezőn felerősödnek, szétterülnek, mint a szemek. A fiúk elnyúltak a földön egy hatalmas vagy gyökerei közt, nyakuk az égnek merett a lombokon keresztül kivillanó csillagokra. lányokat kaptak csak el, próbálták kikövetkeztetni, miről a a lányok, de nem jártak sikerrel. Csak valami zagyaságot tudtak összerakni, az viszont nagyon szórakoztató volt. Csak félfüllel figyeltek, mert hát az efféle női fecsekések nem igazán érdekelték őket. Jól el voltak így magukban férfi társaságban néha még hallgatni is jól esik, mannyarázás kényszeren nélkül megosztani egymással a dolgokat. Mirko hozott magával némi mariskát és boszorkányos ügyességgel sodalt egy szabot, a középső és a hüvelykújja közt görgette a papírt, villám gyorsan védnyalt a szélét, mielőtt ráhajtotta volna mindezt úgy, mintha az utóbbi öt évben más sem csinált volna. Odaadta Lukának, hogy a papír végét ő harapja le, gyújtsa meg. Fejüket a fűbe fúrva füstöltek, bevont szemmel. Mateo egy kivágott farankén ült térdére könyökölve a tókörül sétálgató lányokat vizsletta. Oda se figyelt, miről beszélgetnek, a saját dolgai foglalkoztatták meg, hogy ő is szívesen bandukolni mellettük körbe-körbe, de nem volt bátorsága felállni. Ahogy a két lányot sétált a kenderáztató körül, egyszerre megláttak a víz egy darab papírt. Böngézték az áztatóban lebegő papírost, a jószerével szétházott betűket és számokat. Lehetett tippenségkel egy levél is, amelyet valaki széttépet, és bedobta a feszneket a vízbe, hogy elfelejtse, amit írtak benne. Gréta egészen a part szélék merészkedett, cipője az iszomós földbe. Martina egy körnek vettő lábát, a karjánál fogva tartotta létát ő pedig előre nyújtózott. Már-már elérte a papírost, amikor egy kilaszult kő lecsúszott a és épp terübe a felszínt magával vitte a mébe. Visszamentek a gyökerű fához a többiekhez, csalódottan, hogy nem tudtak végére járni a titoknak, miféle szívkalandot rejtett a levéltöleték. Martina elmesélte, hogy egyszer a buszon talált egy gondosan összehajtogatott jegyzetlapot, lapot, pont a lépcsőn. Felvette, zsebre vágta. Leszálláskor izgatottan hajtogatta szét, és kezdte olvasni, és nem tudja, mit remélt, milyen titkokat, de csak az áttenne, hogy miként értelmezik a gyerekfajcokat, és azok színvilágát a megadott feladatokban. Nyilván egy tanító feljegyzése volt. Azért megőrizte a lapot, összehajtogatva egyik hüzetébe tette. Elképzelte a nő arcát, aki ezeket a sarokat leírta, úgy képzelte, otthon írhatta az lámpa fényében, az asztal fölé környedve, az is lehet, hogy egyedül volt a lakásban. Elképzelte, mi mindent írhatott még a nő nőapai egyszerűzetbe, amelynek lapjait elborította a szép, tiszta, rendezett kézírás, amely a tanítónők sajátja. A többiek nem mondtak erre semmit. Luká sem a szemét, feje hátra nyaklott a főben. Hallgatták a tücsköket, az áztatóba fejestukláló békát csapbanását. Egy darabig csembet egymás mellett, aztán valamelykül ők javasolta, hogy játszanak egyet, és megállapodtak a szabályokban. Szójáték volt a féle, ki tud több csúnya szót. Jópofának tűntött a sötétben, a hatalmas fagyok erejé közt megbújba. Elkezdték át összegyűjteni a csúnya szavakat, ahányat csak ismertek. Luká kezdte, a többiek meg izgatottan lestek, kivéve Mirkót, aki tovább szondikált ajkán a kötelező véletfélmosorjjal. Sejk. Ez volt az első, amit megtanultam. Ezt az első közt tanuljuk meg. Oké, okay, sejk. Aztán? Aztán az összes olyant, hogy kaka, szar, pisa. Igen, oké, okay, de ezek egyáltalán nem olyan ronda szavak abban az értelemben. Milyen értelemben? Menj már, ezek semmit sem érnek. Na jó, akkor pina, pica, punci. Hú, de ronda, ezek tényleg mondták, mi engeny a szavak? Csak Luká és Kréta beszélt. Martina Mateó cipő arrát a fűzőnél, megpróbált beleerőltetni egy fadarabot, hogy megcsiplandozza. Mateó hallgatott, Martina kezére figyelt. A lány viszont mérkóra pillogott, aki végül elkapta a tekintetét, és fokba tartotta. Luká még mindig csúnya szavakat sorolt, néha végigmérte az előttőlő két lánt, ilyenkor pintorkot picit oldalra billentette a fejét, épp hogy csak a szájszögletében szögletében játszott, de csak az egyikben. Mondok. Gréta egy bámult rá, válaszra sem Martina lesütött a szemét, fura érzés hullámzott a hasában, ami belemart valahányszor mirko néz. A fiú arca az árnyékba, mint egy sietősen felszvitzelt arcképvázlat, kiugró, kemény járomcsont, érdekes, lefüttyedő száj. Ez volt az a pillanat, amikor Mirko kimondta azt a mondatot. Azt a mondatot, amelyet egyikük sem értette, de még jó darabig rágultak rajta, hogy mit akart vele mondani Mirko, és miért pont ott és akkor azon az estén mondta a kenderáztatónál. Nassan beszélt, a szokásosnál hosszabb szünetet hagyva a szalag közt. Nagyon komolynak tűnk. Beszéd közben a feketén csillokó vizet nézte, kifürkészhetetlen tekintettel. Sose felejtsétek el, hogy mi... Nem lehetünk együtt úgy. Ez az egész párkapcsolatos díj. Ahogy mások csinálják, arról itt szó sem lehet. Az ilyesmi a csoporton belül tilos. És hát nincs is semmi értelme. Mindenki együtt, vagy semmi. Így nem verhetjük át egymást, idem változik meg semmi. Amikor később eszükbe jutott az este a mező közepén, mind arra gondoltak, hogy az egész másképp alakulhatott volna, ha ott maradnak a kenderáztatónál éjszakára, vagy a télen délutánonként, és lassan lépéstől lépésre közelednek, cukolják húzzák egymást, vagy esetleg hajba kapnak még mielőtt szájban csókolják egymást, kapkodva, összezárt anyagkal, és sebre vágott kézzel.